Egun hon, Entzule Gussier heben paizeko laboantxa xaloinetik eta Itzulia segitzen dugu beti eta heben gelditu gira konfederazion peizaneko standian eta heben dugu Mikel Iribaren guekin. Egun hon, Mikel? Baizurie. Eta lehenik xaloin juntan parte hartzia, hitz batez, importanda da, sientzata? Ba, ba, gu urte guk pentsatzen dugu biztanda jendaktiainzat eta laborari munduainzat gure likua txiki behar dugula hemen, eta beraz, e, hor gira, haste guzian, estreinatik hasita, e, goiz, larun bat goizetan abiatzen da, eta salun hau, eta orduan berian sindikatak Usaian bezala, komitatuak izaten dira lehen dakariaren ganik, aldik, aldiuntan, abiatzeko eta estrainatzeko salun hori. Beraz, ba, orginen larun bat goizian, gure ordezkariak orziren, eta Usaian baino labugau izan da sindikatek hilako presidentunentzat aldia presidentu Eta sindikatak, hori bertze gizan ere nornai oaktuko da, eta hala ere egindu gozaria izan da laborarien ordezkariekin sindikatekin, eta gio handikarat iberida dakizuen bezala amairu horren uh, salununtan, ba, erakutsi du laborantza eta elikadura importantak direla beretzat eta bon, hori nunbait keinu interesgarria da. Ay, eta justoki gu interesatzen zaikuna da, zer pasatu da Macron ekin mintzatu dela sindikatak eta elkarrizketa horietan ze haipatu da? Ho, elgarrizketa horietan gaur egun bero-beruan diren gaiak laborari konkretuki dira apreseski Europak onartzen ez zituen eta ere zonde zon defavorizea direnak, izi haxen dosier Hoik uh, alainan uh, izan dira gauza konkretuak Gio horren inguruan baditugu uh, Baditugu soras gaiak Bero-beruan uh, Nazional mailan eta bereziki Elikadurare eta laborantza jardunaldie horien ondotik, eta jenerrola alimentazio horien ondotik lege bat da eta abiatua da eta forma hartzen eta laborarien idabetesaria edo lantxariaren segurtatzeko, behrematzeko, behaz ba, horren inguruan bada debatean iz, badira ez da ibili da sekulan baino senatur eta deputatu gehiago, Uh, beghiak baitira asko eta, eta beraz haiekin gehienekin uh, lege elduden lege horren gaia aipatu dugu eta sinestenduzue lege hortan Guk uh, eskatua genuen lege bat izan tzadin, duela urte bat abiatua ginen Prezeski uh, erraiten behar zela baitezpada lege bat uh, nunbait segurtatzeko laborarien irabazia. Eh, Balakizue biziki neketan bizi dela laborari asko eta asko eta beraz, pentsatzen uh, genuen inportanta zela lege biltzagean uh, debate hori izaitea. Macron arribatu da gerostik, antolatu eta jeneru horiek eta, eta hor defendatu dugu behar zela lege hori. Beraz orain guk sinetsi behar dugu eta inahala egin behar dugu lege horrek izan-dezan efetua e realitatea. Ez inerran gaur egun nolako ondorioa izanen duen, guk sinetsi Ina hala egina izanen dugu eta orainakteko indagekin lege hogekixura izan dezan, baina ondoko hilabetetan erganen da gero nolakoa izanen, den mementoan aski hutsa edo argunt arru, utxa zaiku, bereziki estatuak ezpaitu gehiago parterik hartu nahi preseski industriaren, distribuzioaren eta laborarien arteko hageman hortan eta dena egiten baitu presioa atera dadin ekonomiaren eta hageman horren Ondorio bezala eh, guk nahi dugu baitezpada bote republikoek eh, behart dezaten eh, ba industria eta ba distribuzioa eh, laborariei beren partea itzultzen. Eta bestalde aktualitatean den gehi bat duke gune neke hoik, uskaleria ez duk hainbat hunkiik izan, eta aziek zer diozia hortaz? Ah, bu, gu, gune eneke hoien duzira uh, gobernuz gobernu gibelatua izan da, uh, Europak uh, aspaldi eskatzen zuen oro behar zela erabaki bat hartu. Uh, azkenian uh, loFen gobernuak uh, ezaarri zuen hori mai gainean eta eta uh, ezaarri onduan aski laster bazakien hortik uh, lekutuko zela, eh aski komplikatua da naitez Europa Utsibalis bera erabakitzeat, pentsatzen aspaldi eremun nekeçu neke eta diru laguntza hori gabe geldituko lirateke Uh, jakin behar da, alere, hori, uh, ize hori, mendi eskualdeak unkitzen duela eta gure eskualdetan uh, asko gira hori uh, unkitzen dugunak. Uh, unek, uh, oraiko ez da bai da, unek, ez du ahipatzen mendi eskualdeko uh, laguntza hori, aipatzen du bakarrik uh, zela eta gainerateko ere muena. Uh, gure eskualdean biziku gutxida orta zunkitua, frantzian badira lugalde uh, eremu handiak hortaz laguntza hori unkitzen zutenak, laguntza E, askuntzan ari ziren laborariek konkitzen dute bakarrik hori, beraz e, aipatzen dela ikunen beste herri e, herri hori itan bakarrik e, askuntzan direnak, e, dira unkiak e, biztan da konfederazioen peizan entzat e, izan da borok alu ze, e, da duela urte bat hori orain biziki aipatzen da baina badu urte bat e, ari direla hilabetez e, hilabete e, ere mu hauken, urasar eta, eta orain trenkatu behar da biziki laster e, Guk pentsatzen dugu gure aldetik inahara egin dugula, e, gure sindikatak eta beste sindikatek ere indahka ari zan didela alde ortaik. Hortik pentsatzen dugu askuntza behar dela zer nahi gisaz ere muo eta lagundu, Europako laguntza berezi hori ezpadu eskuratzen behartu berze gisako, e, eta laguntza bideak agapatu. Etza, eta finitzeko edo agian azken hitz bat, eh, onduko xantierak eh, zun dira konfederazioan behizenden zata? Onduko eh, pentsatzen dut xantier handiena dela pak laguntza horien xantiera, eh, orain hemen ere aipatzen da alere biziki, eh, pak laguntza horik eh, 2000-2008 erabakiak dira nola banatuko diren. Zer nahi izan da, azken uh, iru hau, urte hauetan hoien uh, lekuan uh, aldaketan danat izan baita horien abiatzen eta plantan ezak zen, baina jadanik ondoko uh, eta programazioan gira 2000-2008-etik aintzinakoan, Eta biztan da hor bada sekulako indaga iteko gure eskualdeko laborariek uh, segi dezaten uh, Europako laguntzak ahal den sushenen ikunkitzen. Uh, badugu proposamen uh, sail bat osoa pakkari buruz, pak laguntzei buruz, eta horren eramaitea da uh, ondoko hilabete eta, uh, eta nahi dez ondoko urtean. Uh, No, Eta lanbide nausieta dik. Bile esker, Hanec, Mikele Ribaren. Bai, ele, mile esker